Ama guztiero bezela gure Andamiren Arizmendi garap, garapen eta ezagutza pertsonalaren atalari ekiteko egun honen miren egunon zer moduz Onge ja, guberriak prestatzen. <gülüyor> Ustet, e, gehenak bezala ibiliko zarela orduan. <gülüyor> bai, ezakidan da gero zer iztengo den, zer familia kontuetan bak, azkenean. Bai. <gülüyor> Baina, prestaketa batik haizu, zaiatu, gara. Hori da. Bueno, gu gure hari ekingo diogu gaurkoan <gülüyor> e, gaia barkamena dugu, aurreratu genuen bezala. Eta, bueno, e, ez dakit, esantzen egun, e, kutsu betiko kristautasuneko kutsu hori edo kentzen, saiatuko ginela? E, bueno, kentzen edo bai, beste ikuspegi batetik mm -hmm. e, planteatzen, ez? E, hori, zuke esan duzun bezala, sarritan, ba, elizakarteloikoaren doktrinarekin lotu izan dugu hau, e, edo kontzeptu hau bekatua arau raketa edo zigorra bezalako hitzekin batera zaldu hori da. Pertsona asko kustedu barkamenak berez e, mina eta morrua ez tali egiten dituela Eta askotan ere Jesukristoren beste marraia jartzearekin lotu egin da, Eh, uh -huh. e, baina antira, e, guke gaurre landuko dugun ikuspuntua ba ez berdina, bueno, ez berdina edo bai, beste ikuspegi batetik e, landuko dugu eta espero dut eh lagungarria suertatzea. Niri beintzat bere garaian oso lagungarria sortatu zitzaidan, eta helburu horrekin planteatu dugu. Ba, <laughs> seguru baietz eta nondik hasiko gara? Ba, bueno, erremina edo barnekat e ikustea ba, ikuste bueno, finagatik eh daiteke norbaiten jokabidea gustoko ez izatea, ez? egunero gertatzen gerta dakiguke e, hori eta gainera suertatu, pues suertatzen da, ez? eh e, gauza bada jokabide horrekiko unean bertan, unean bertan pentsatzen edo ta sentitzen duguna hori e, sanoa da, bai? bai? Sentitzen duguna, sentitzen dugula, sanoa da. Eta beste bat, guztiz da, denbora pasata, denborarekin, pentsatzen eta sentitzen jarraitzen duguna. Denborarekin geure baitan e, elikatzen dugun erreminak, erreminak edo gorrotoak, gero eta astunago bihurtzen den barnekate baten menpe bizitzera zigortzen gaitu. Paradosikoki, Zenbat eta gehiago saiatu, norbaiti gortzen edo kondenatzen, orduan eta astunago bihurtzen zaigu barnez ama hori. Eta zer esanik ez, norbait hori gu garenean, ez? Mm, askotan pasatzen da, bueno, ba eztiot barkatuko edo eta azkenean eh bengantza gose horrekin gero buruari. Hala izaten e, eta, da, hala izaten da eta zelako sufrimendua suposatzen digun gure baitan, zeren denbora pasa hala. E, gero eta enkista, enkistatu e, geratzen zaigu eta orduan claro eh go eh oroimena eh ahonditus dijoa, ze claro, denbora pasahala, joe va, begiratzen badenbora pasa den eta berak oraindik ere, pues, bueno, e, edo horrela jokatzen jarraitzen du edo ez du eregin egin nire kaltea e, edo nire eragindako kaltea ordaintzeko edo bueno tardon denbora pasa dela gero ta potoloagoa bihurtzen zaigu eh eh uh -huh. e, bizitzen jarraitzeko claro uh -huh. horre iragenean bizi horrela esaten da horretan e, bi dugun bitartean iraganean bizi garela ze claro oroimen hori e, e, manten, bizirik mantentzen dugu ez eh? orduan Iraganean bizitzen jarraitzeko, aleginek, kostu haundilegia da kartsate, eta kostu hori barne urratzea da. Ez gara ohartzen baina horrela izaten da. Dudari gabe une bakoitzean suertatzen zaizkigun emozioak eta sentimenduak, atseginak, naiz desatseginak, bizitzaren altxor paregabeak dira. Aldiz, denborarekin gure baitan trabatzen, edo enkistatzen zaizkigunak, oso kaltegarriak biur daitezke. Iraganarekiko askatasuna, Ez bakarrik posiblea, baita beharrezkoa dugu ere, baldin eta bere lazaitasuna eta ongizatea, lortu nahi dit, e, baditugu behintzatez. Mm -hmm. e, askotan pentsatzen dugu behinbarkamena eskatuta, dena berdina izango dela, edo ego, aurreko egoera erabezela bultatu e, behar garela. Aha. E, bai, e, hain zuzen ere, suposa, bueno, suposatzen dute nahi gabe askotan lotu egiten dugula beste mazaia jartze horrekin, ez. Mm -hmm. e, ba, bueno, oza, ez zuzu bat, batekin naikoa postori bestea, ez, eta ni gainera e, e, modu honetatik, edo ikuspegio honetatik planteatuta, bueno, ni kaipatu nahi ditut bederatzi... Bederatzik gauza barkamena ez direnak edo barkamentzat hartzen ez direnak, ez? Eh? Lehenengoa da, e, osea barkamena ez da sortutako kaltea, zuritzea edo justifikatzea. Ez da gertatutakoa ukatzea ere. Ezta antea ere. Ezta eskubidei uko egitea ere. Barkamena ez da E, patua edo jainkoaren esku eskuztea, ez da bete behar bat, bolondrez egin beharrekoa, edo e, egi, bolondrez egitean, orduan baliogarria sortatzen zaigu, Behartuta ikusten baldin badugu geure burua barkatzeraera, pues ja ez da barkamena. Ja, eta da... sentitu egin beharko da, ez? Hori da, nahi izan behar da, hurrena nahi izan behar da, eta gero, ba bueno, horretan jardun ez, Eta hori, e, ez du inolako gorentasun moralik adierazten, ze batzuetan igual badaien dea, bueno, vale, barkatuko zaituz, baina enkeno sirba precedente, ez? Uhum. Olakoak, ez, oza, barne, barneko barkamena da, barneko garbiketa, eta ez, da, ez du suposatzen bestearen gainetik jartzea, ez da azpitik ere, ez? Mhm eh gogoa izan nahikoa len aipatu dute urrena nahia bear dela baina ez da nahikoa naizatea e, nahi nahi nik jende asko ezagutzen dut esaten diananik lortu nahi nuke osea barkatu nahi nuke baina ezin dut ezin dut hori ez uh -huh. ba arreta eta ardura ezinbestekoak dira eta denbora denbora barkamena prozesu bat da ez da hala ja Barkatu nahi dut, ja barkatu dut, ez prozesu bat, gero e, aurrera goa ipatuko ditugu prozesu horren faseak, bai, gero, ba, bueno, ez gara sartuko faseetan, zere, ba, bueno, nahi kolbuzeak izaten dira, bainan, e, bain nola baite hori gutxenez izendatu, ezagutzeko, ez? Eta, bueno, kontuan hartu barkamena prozesu bat dela, eta bere denbora behar duela, ez? E, orain ez? burura etortzen zait, txikitan, e, eskoletan, eta, bueno, andereñoak e, nulesatentzikun, bueno, eskatu ezu barkamena eta, bueno, andereñoaren e, errietes jasotzeagatik behartuta, ez? Askotan, barkamena hori bai. eskatzea, sentitu gabea? Claro, bai, bai, gaza baza, lagunari barkamena eskatu izan, ha, irakasleak e, agindu, agindu iz, e, duelako eta beste gaza baza, nola E, eraman dugunggu gure bar, oza, gure baitan prozesu hori eta benetan barkatu diogun edo igual kontrakoa sortatu zaigu e, irakasleaen aurrean markamena eskatu behar izan diot orain ingorroto handiagoa da <laughs> pitu zaiz berekiko ez ba, bai hala da bai bai bai. Gertatzen dena ba, bueno, eskolan e, askotan e, bueno, eskolan eta hainbeste inguruetan ere... Babai esaten zaigu nola o sea, esaten zaigu gauzak egin behar ditugula baina askotan ez digute erakusten nola mm -hmm. <laughs> orduan nola hori or, askotan ba, bueno, geratzen da naiko kolokan ez bueno, eskolan eta beste beste esparruetan ere ez zer egin behar den bai den eh, naiko argi daukagu baina nola horilla mm, ja beste beste kontu bada. Mm -hmm. Eta azkenekoa eta hauere oso garrantzitsua dena E, barkamenak ez du suposatzen, e, kaltearen aurretik sentitzen ginen bezala, sentitu behar izateak. Ez da berdin jokatu behar dugunik ere. E, Osa, Barkamena, barruko, e, hori, bar, bar, barruko garbiketa esango nuke nik, ez? E, barruko garbiketa osasuntxua eta barne igorraren askatze prozesu batza. Horrek ez du esan nahi... E, jarraitu behar duugunik onartzen bestearen jokabidea edo, edo dena delakoa edo antzi, edo hanzi edo ukatu edo justifikatu. ez ez jo, e, muga jarri behar bat ditugu jarriko ditugu horrek ez du zerikusi baina oso garrantzitsua da gu barze gure baitan halik eta lasaien egonhal izatea ez uhum. eta hori da barkamenaren helbururik e, sakonena. Eta norbaitek barkamena eskatzen baizu momentuan jakinaiko duzu barkatzen dizu nue, edo ez, baina horrek ere bere prozesua beharko du. E, jakina, bai bai, eh denontza da berdin. <laughs> bueno, denetan bezala erritmoak eta eta gaitasunak daude, bada igual bada jendea honetan ohitua dagoena eta bueno, IA, ia automatikoki e, egiten lortzen duena. Ba beste batzu, pues igual e, denbora luzeagoa behar behardugunak nola eh ariketa honetan jaiotzeko e, edo edo integratzeko, ez, gure baitan. Bainan bai, normalean denbora denbora bat behar beharda aregeiago eh sentit bizitako kaltea, ba bueno, ondia goa, edo oso hondia baldin bada, ez jakina, ez da gauza bera taltekiki bat edo edo hondia. Aipatugu barkamena zer diren? Orduan, e, zer da barkamena miren? Ba, barkamena, e, hori, lehen lehen aipatuta aipatu bezala, ezinbesteko barnegarbiketa osasuntzoa eta, eta barnez igorraren askatze prozesu bat. Uh -huh. Eta prozesu horrek, ba bueno, e, honetan denetan bezala, Mila irakaz dago, eta kada maestri jo tinezu libri jo esaten dute, ez? Bai. Nik bukaeran bai aipatu nahi ditu dala, ba, bueno, niretzate interesgarria suelta daitezken bi liburuak, ez? Liburu horietako eh, batean oinarrituta, ba, bueno, eh, autoreak eh, planteatzen ditu amairu fase, eh, barkamenaren amairu faseak, orduan, ba, bueno, izendatuko ditut. Bai. lehenengoa da, mendirkurik ez hartzeko kompromezua mantendu, eta erasoaldia bazterrean utzi. Agian zaiena. Bai. <laughs> Dena dela, gero eh, bueno, gero eh, laugarrenean berriz eh, eh, aipatuko dute lehenengo hau, eh? Bale, hemen aski du konpromesua mantendu, bai? Mendekurik ez hartzeko konpromesua mantendu, Bale. Bigarrena. Zauria eta norberaren pobrezia onartu. Hau da, minari Eta lotxari tokia eman. Hago ere oso garrantzitsua da, bueno, nire ustez denak ez, baina askotan zenbatetan, karo, e, uko egin nahi zaten diogu min sentitze horri, edo lotsa ze batzutan, igual lotxati utzi gaituzte beste batzuen aurrean, edo orrala bizi dugu, ez? Horri uko egiteko, edo hori onartu ez izateko, Ba bueno, saiatzen gara, mendekoa hartzen edo edo gogoa beintsatorpitzen zaigu besteari, ba bueno, e, gainera botatzeko, ba guri sortutakoa, ez, edo guke gure baitan sortu eh sentitutakoa. Ordua oso oso garrantzitsua da e, mina eta lotxari tokia eman alizatea eta e, onartua onartu alizatea, bai? Horretarako batzutan e, laguntza behar izaten dugu, segun e, mina eta lotxa oso ondia baldin badira, norbaitekin, norbaitekin konpartitu behar ez Eta hori dabe hirugarren fasea, zauria norbaitekin, norbaitekin konpartitu edo partekatu, bai? Laugarrenean, hori ere oso garrantzitsua, e, sentitzen dugun azerrea, eta mendeku gogoa onartu. Beraz, ez da gauza bera, e, gogo aukatzea, eta mendekurik ezartzea. Bai, lehenengo fasean aipatu dugu mendekurik esartzeko konpromesua eh, mantendu. Horrek ez du esan nahi gogorik ez dugunik eta gogo horri ukuo egitea ere ez da sanoa. Oso garrantzitsua da onartu alizatea mendeku gogoa. Horrek ez du esan nahi gauzatuko dugunik. <risa> <risa> edo behintzat e, konpromeso hartzen balean badugu oh, jakina. 5.a yeah. e, galera zauriak zuertatzen zaigun galera identifikatu, dolua egina alizateko, bai? Ba, zerbait galdu baldin badugu, normalean, mina sentitzen dugunean, zerbait e e galdu dugulako izaten da, edo galdu dugularen sensazioa daukagulako. Ba, bueno, orra beste fasea da. nor bere burua barkatu. Eta bitxia bada ere, askotan, besteari barkatzen ez diogunak, oso lotua dago geureburuari barkatzen ez diogunarekin. Horgan oso polita da eta oso importantea da ere nolabait geureburuari begiratu gero bestearekiko prozesuarekin jarraitu aurretik, ez? Bai. E, zazpigarrena kaltea eraginduen pertsona ulertu eta ulertu ez du esan nahi justifikatu, bai? Uh -huh. Gauza bat da e, justifikatzea edo adoz egotea gertatu denarekin, ez, oza, ulertzeak ez du hori esaten esan nahi. Ulertu da, saiatu empatiatik abiatuta, saiatu bestearen tokian jartzen. Hori da. Naiz eta gu adosez egon jokabide horrekin, eh? hori e, argi dago. Ez dugu zertan adosegon. Sortzi garrena, kaltea sortu duen jarredari, zentzu bat aurkitu. Nola bait, berriz ere, Jarrera bera ulertzen saiatu eta berriz ere repikatu nahi dut, horrek ez du duesean nahi justifikatu behar dugunik edo e, egon behar dugunik. Mm -hmm. Empatian olabaite e, e, garatzen zaiatzea, bai? Bedeeratzi kontuan hartu edo nor barkatua izatea merezi duela. Hau ere oso askotan, bueno, kosta dakiguak ez, esaten olabaite horrek ez du merezi, egin didan e, minarekin ez, bale? Gauza bada, nik bizi dudan mina edo lotxa, eta beste gauza bada, ba, berak, barkatua izateko, eskubidea eh, izatea, bai? Mm -hmm. Gero, nik burutuko dut, ez dut burutuko, baina hor dago kontua. Borkatu. E, Amargarrena, e, utzi barkatzen tematzeari. Bale, hau lotua dago lehen ipatu dugun horrekin, nik e, esan dugunean e, askotan gertatzen zaigu, nik barkatu nahi dut, eta ezin dut, ez? Eh? E, ba bueno, nahi badut eta ezin badut, ez saiatu gehi ere ez. Eh? Horretan ere igual eh, trabagaitezke eta igual eh, oztopa gaitezke, oztopa dezakegu prozesua bera. Orduan saiatu bai, baina antematu gabe. Hm? Uh -huh. Eta denbora utzi. Denbora utzi igual ez da momentua. Bakoitzak bere momentua behar du, ez? Eh, halako gauzetarako. 11garrena irekiateak barkamenaren askatasunari eta oparotasunari on ongizate ikaragarria ikartzen du, eta bueno, ba, bueno, fase bat da, hau azaldaiteke sakonago, baina, bueno, ez gara sartuko orain, baina baditu e, bueno, oso onura da, bai? Hama bigarrena, aja, prozesu osoa garatu ondoren, uhum. erabaki, harremana mantendu nahi dugun pertsona horrekin, edo e, itxi nahi dugun, bai? Honek adierazten du, eh, kontua ez dela berdin jarraitu behar dugunik pertsona horrekin. Baina bai, Barnela zaitasuna aurkitu ondoren erabakia hartu, ez lehenago. Mm -hmm. bai? Erabakia, beste pertsonarekiko, ez hartu, e... honber, hartu nahi badugu hartezak egu, no, baina yeah. bueno, esan nahi dut, ez hartu, e, bar, e, barne lazaitasuna lortu aurretik, ze garo, e, e, erabakia hartzen dugu, minean gure e, sentitzen dugu minean oinarrituta. Mm -hmm. Eh, baizik eta prozesua e, egin ondoren, bai? Orduan 12. fasea da harremana itxi edota era berritu eta beste planteamendu batetik mm -hmm. eta Etan 13.ena, hori da azkena. Pues barkamena ospatu. Pau mm -hmm. <laughs> Jašek ba, dira barkamenaren amairu faseak eta E ja, bukatze aldera Joango Garamiren aurreratuko dugu barkamenaren meditazioaz hitz eingo dugula hurren e, urteko lehen saioan. Ah, e, urte berriarekin batera. Oida. Bai. Eh osongi. Bai, bai e, proposatzen dizu edana da alako irakurgai e, e, txiki bat, ba Bizka bat e, ba bueno, e, paseo moduko paseo modukoa, ez? Ikusteko, ba, bueno, ikusteko geure burua or nola nola kokatzen dugun, eta, bueno, bai, polita izan daiteke bai. Bueno, ba, gaurkoan ere utzi dihuzuz, zepentsatu bat, e, nondikasi, denak ditugulako barkatzeko gauzak edo e, barkamena eskatu beharra, eta honekin abiatuko gara, beste behin eskerkasko, miren... Bai, e, barkatu, aipatu nahi ditut bai. ez, ez badizu asola, e, biliburuak e, garra ah, ba, zitzuak ditut zizkidalako, ba interesatzen bali mazizkizu, behar, mm -hmm. eh, begitadatxo bat botatzeko, e, bat da, bueno, ez dut ongi... Ez dut ongi esango, frantxez ez delako, baina, bueno, Jean Monborque, edo lako zerbait, Monborquete, gizazten da, eta itzen du, como perdonar, perdonar para sanar, sanar para perdonar. Uh -huh. e, e, argitaletzea salterraeda, eta urtea mila bederatzen da, laragoita mabostekoa. Eta bigarrena, asko zere e, berriagoa, aurten e, aterata, hau ere oso nadena. E, autorea da, Robin Casarjan, Jotaz, eta izenburua burua du perdonar, una decisión valiente que nos traera paz interior Argitaletxea urano eta urtea eh, aurten bimila eta amabi ba, hori eixek, olentzeroi eskatu posible ezki dugu, bidi hura <risa> ba, bai <risa> ba, gure kantarekin agurtuko gara, miren, asko eta urte berrion baitatu eire, bezarka daundi batek zahona <risa> kontua Segunduan bizitzarin nilesker Minutu bat goitzero, goitzero Hirria aurpegian zintzilik atzeko Juegin nahi dut ozen bizitzarin nilesker Hotskalean, nigo soetxean Gati nuson juak zukaldean Stutta nice zaitut dude. Should we custe out? Tirindalli vuru ordennagallu, iru soñe cosas pillosh palu. Delna politjac baybanya, ti politena su. Minu tuva goistero goistero, vid tu dam galsana con tua atzeko